Rendkívül köszönöm a hadhatós segítséget, Sőn úr. Nem is tudja, mekkora lépés ez a jelenlegi nyomozásban. Gondolom, viszlát. Sőn a halántékát masszírozta. Teljesen megzavarodott attól, amit hallott. Világ életében jó emberismerőnek tartotta magát, és hogy egy nő így megtévesse, ráadásul egy olyan, aki az ő bizalmát élvezte, azt soha nem gondolta volna.